Коли б сказав я, пташко, мені без краю важко, Спасеш єдина ти, побудь же, не лети. Ти полетіла б? Летіла ти, я гинув, крик блискавку я кинув, Рятуй, вмираю, край, оглянулась, прощай, і полетіла.